Озвучено Книжкова Хмаринке. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ шостий. Смерть у великому місті. Доді Ебенгард була роздратованою, а коли Доді Ебергард була роздратованою, це була така столична дама, з якою не варто дрочитися. Вона дерлася вгору по сходах квартирного будинку на ель стріт з незворушністю і майже зі зграбністю носорога що тупотить крізь відкритий простір савани. Її темно-синя сукня натягувалася і послаблялася на грудях, які були доволі великими, щоб назвати їх просто повними. Її м'ясисті руки вихалися наче маятники. Чималенько років тому ця жінка була одною з найбільш запаморочливих дівчат за викликом у Вашингтоні. У ті часи її зріст шість футів три дюйми разом з гарною зовнішністю робив її дечим більшим, ніж просто пікантне дівчисько. Вона була такою жаданою, що ніч з нею цінувалася майже так само високо, як якийсь приз у джентльменських спортивних ігрищах. І якби хтось уважно вивчав фотографії з різноманітних вашингтонських заходів часів другого президентського терміну Джонсона і першого терміну Ніксона, той помітив би Доді Ебергард на багатьох з них. Зазвичай обруч якогось чоловіка – чиє ім'я з'являлося у вагомих політичних статтях та аналітичних дослідженнях. Навіть через один лише зріст її важко було б не помітити. Доді була хвойдою з серцем банківського службовця і душею зажерливого таргана. Двоє її постійних ласкавців, один сенатор-демократ, а другий республіканець-конгресмен з добрячим стажем, забезпечували її достатньо готівкою, щоби Доді відійти від свого бізнесу. Вони це робили не зовсім з власної доброї волі. Доді пам'ятала, що ризик їй захворіти не зовсім зменшується, і високопоставлені урядовці так само піддатливі сніду і різним слабшим, але все одно небезпечним венеричним хворобам, як і всі посполиті. І вік її також не зменшувався. І не цілком довіряла вона цим джентльменам, ніби вони щось залишать їй у своїх заповітах, як то обидва їй обіцяли. Перепрошую, сказала вона їм, але я більше не вірю в Санта-Клауса і в зубну фею, розумієте? За їхні гроші Манюня Доді придбала три квартирних будинки. Минали роки. Її 170 фунтів, що опускали на коліна міцних чоловіків, зазвичай перед нею, коли вона стояла перед ними гола. Тепер перетворилися на двісті вісімдесят. Ті інвестиції, що були зисковими всередині сімдесятих, Скисли у 80-х, коли, здавалося, всі інші люди в цій країні з грошима в акціях процвітають. До самого кінця активної фази кар'єри в її короткому списку було двоє прекрасних брокерів. Незрідка вона шкодувала, що не трималась за них, коли відійшла від тієї своєї справи. Один квартирний будинок пішов у 1984-му, другий – у 1986-му році – внаслідок аудиту Федеральної податкової служби. І за цей останній на «Ель-Стрит» вона трималася жорстоко, як гравчиня невдаха у нещадній грі в монополію, переконана, що він міститься в тому кварталі, який мусить вистрелити. Але той досі не вистрелив, і вона вже не думала, що він вистрелить в найближчий рік або два, якщо взагалі коли-небудь. Коли це станеться, вона мала намір спакуватися і перебратися на «Арубу», Ну, а поки що домовласниця, яка була колись найжаданішою партнеркою для траху в столичному місті, мусила просто триматися. Що вона завжди і робила. Що вона мала намір робити і надалі. І хай Бог милує будь-кого, хто стане їй поперек шляху. Як-от Фредерік Містер Козер Клосон, наприклад. Вона видобулася на майданчик другого поверху. З квартири Шульманів горлали Гансен Роузес. «Приглушіть той довбаний програвач!» – заволала вона на всю силу легень. А коли Доді Ебергард піднімала свій голос до максимального рівня децибелів, трощилися вікна, у дітей лопалися барабанні перетинки, а собаки падали мертвими. Музика враз від верещання впала до шепоту. Вона відчувала, як притискаючись одне до одного, наче пара цуциків у грозу трясуться шульмани і моляться щоб це не до них з'явилась з візитом ця зла відьма Ельстрит. Вони боялись її, хоч якими безглуздими були ці переживання. Шульман працював корпоративним юристом в одній поважній фірмі, але поки що перебував за дві виразки шлунку від того, щоб самому стати достатньо поважним, аби змусити Доді задуматися. Якби він почав суперечити їй на цьому етапі свого життя, вона б з нього всі кишки вимотала, і він це розумів, і це було вельми втішливим. Коли дно провалюється в обох твоїх банківських рахунків і інвестиційного портфеля, маєш отримувати задоволення там, де його знаходиш. Доді, не стишаючи кроку, завернула за ріг і почала здійматися вгору, сходами на третій поверх, де мешкав у самотній пишноті Фредерік Містер Козер Клосон. Тим самим неухильним маршем носоріг перетинає вельт, Настирливо ні на йоту не захекавшись попри власну ваговитість, лише сходи на крихто стрясаються попри їхню солідність. Вона смакувала наперед, що буде. Клосон перебував навіть не на якомусь із нижчих щаблів корпоративного права. Наразі він взагалі не мав місця на тій драбині, як усі студенти юриспруденції яких вона, бодай, колись знала, здебільшого, як квартиру наймачів. А вже ж, вона ніколи не трахала жодного з таких у своєму, як вона це тепер подумки називала, іншому житті. Клосон був складений з високих амбіцій і низьких фінансових можливостей, які вкупі пливли на розкішній, надутій химерами подушці. Доді, як правило, ніколи не збивали з плигу жодні такі речі. На її думку, піддаватися по брехенькам якогось студента-юриста – було так само зле, як давати себе дрючити задурно. Тільки-но, розпочни поводитися таким чином, і можеш вішати свої джокси на гвіздочек. У метафоричному сенсі, звісно. Утім, Фредерік містер Козер-Клосон почасти пробив її захист. Він чотири рази поспіль був запізнився з квартплатою, і вона це дозволила, оскільки він її переконав, що в його випадку той старий, заяложений сценарій дійсно правдивий – або має справдитися. Йому на ділі світять гроші. Він не зміг би вдіяти з нею такого, якби навіть оголосив, що Сідні Шелдон – це насправді Роберт Ледлам. Або що Вікторія Голд – це насправді Розмарі Роджерс. Бо для Доді були й гівна варті ці автори і мільярд подібних до них письмаків. Вона була фанаткою кримінальних романів. А якщо траплялися відверто брутальні кримінальні романи, то й краще. Вона погоджувалася, що якщо справжнім показником є список бестселерів у недільному випуску Вашингтон Пост, існує повно людей, які в захваті від романтичної розмазні і шпигунського лайна, але сама роками читала Елмора Леонарда ще до того, як він потрапив у ці списки, а також міцно прикипіла до Джима Томпсона, Девіда Гудіса, Гореса Макоя, Чарлза Вілфорда та решти таких хлопців. Якщо хочете коротко і делікатно, то ось вам. Доді Ебергард любила такі романи, де чоловіки грабують банки, стріляють одне в одного і демонструють, як вони кохають своїх жінок, і здебільшого тим, що збивають їх налайно. Джордж Старк, на її думку, є, чи то був, найкращим з них. Вона була його вірною шанувальницею, починаючи зі шляху Мешина, Оксфордського блюзу і до роману «Поїздка до Вавилону», який, схоже, уже останній. Цей козирний сидів у квартирі на третьому поверсі, обкладений романами Старка і своїми нотатками, коли вона вперше прийшла нагадати йому про квартплату. Того разу це були лише три дні затримки, але, звісно, дай їм дюйм, і вони розтягнуть його на милю. І по тому, як Доді владнала свою справу, а цей козирний пообіцяв послати їй чек до полудня наступного дня, вона запитала його. Чи є зібрання творів Джорджа Старка тепер обов'язковим читанням перед юридичною кар'єрою? Ні, відповів Клосон з безхмарною, радісною і абсолютно хижацькою усмішкою. Просто вони можуть цю кар'єру профінансувати. Саме ця його усмішка більше за щось інше знадила її і змусила попустити линву в його випадку там, де в усіх інших вона її брутально підсмикувала. Цю усмішку вона багато разів бачила раніше у своєму власному дзеркалі. Вона тоді повірила, що ця усмішка не підробна, і просто, щоб вам знати, досі вірила в це. Клосон тоді дійсно нарив таке, що викривало Тедеюса Бомонта. Його помилкою була абсолютна впевненість у тому, що Бомонт підкориться планам аж такого містера козиря, як Фредерік Клосон. І це стало і її помилкою також. Вона прочитала один з двох романів Бомонта «Багряна імла» після того, як Клосон її пояснив, що саме він з'ясував, і дійшла висновку, що то надзвичайно тупа книжка. Попри листування іксерокопії, який їй тоді показав містер Козер, їй важко вірилося, чи то неможливо було повірити, що обидва письменники – це одна і та сама людина. Хоча, приблизно за три чверті на шляху продирання крізь оте «Все», на тій межі, коли вона вже була майже готова пожбурити той нудний шматок лайна через кімнату, трапилася сцена, у якій фермер стріляє коняку. Коняка зламала собі дві ноги, і її необхідно застрелити. Але фішка була в тому, що старий фермер Джон цим насолоджується. Тобто він приставляє дуло пістолета до голови коняки, починає собі дрочити і натискає гачок у момент оргазму. Це так, подумала вона, ніби діставшись до цієї частини, бомонт відступився, щоб випити чашку кави. Аж тут вступив Джордж Старк і написав цю сцену, немов якийсь літературний Румпельштільцхен. Звісно, то була лише крихта золота в тій загалом купі соломи. Ну, тепер нічого з того не має значення. Що й треба було довести ніхто не має вічного імунітету проти химерії. Він прокотив її з вітерцем. Добре, хоч поїздка ця була короткою. І тепер вона скінчилася. Доді Ебергард видобулося на майданчик третього поверху. Її пальці вже склалися у щось на кшталт тугого кулака, який вона стискала, коли було час неделікатно стукати, а гатити. Аж тут вона побачила, що гатити необхідності немає. Двері козирного стояли напівпрочинені. «Ісусе благій!» – пробормотіла Доді, закопиливши губу. Тутешній квартал не був наркоманським, але коли йдеться на те, щоб обнести квартиру якогось ідіота, на реки більш ніж радо переступають у межі. Цей хлопець навіть дурніший, ніж вона думала. Доді стукнула щиколотками пальців у двері, і вони прочинилися навстіж. «Клосане!» – гукнула вона голосом, який обіцяв погибель і прокляття. Відповіді не було. Скинувши очима вздовж короткого коридору, вона зрозуміла – «Що штори у вітальні затулені і горить верхнє світло?» Тихо грало радіо. «Клосано, я хочу поговорити з тобою!» Вона рушила коридором і зупинилась. Одна з диванних подушок лежала на підлозі. Оце й усе. Жодної ознаки, що кімнату було перерито якимось голодним нариком, але її чуйка досі залишалася гострою, і вона вмить нашурошилася. Щось таке вона внюшила. Запах був слабеньким, але він був тут присутнім. Трохи, як ніби їжа, яка зіпсувалася, але ще не цілком протухла. Це було не зовсім те, але найближче з того, з чим вона могла порівняти. Чи чула вона такий запах раніше? Доді подумала, що таки чула. Був тут ще й інший запах. Хоча вона не думала, що це ніс повідомив про його присутність. Це й вона впізнала відразу. Вона без вагань погодилася з патрульним Гамільтоном з Коннектикуту. Що це таке? Запах зла. Вона просто стояла перед входом до вітальні, дивлячись на скинуту подушку, слухаючи радіо. Те чого не зміг зробити марш угору трьома прогонами сходів, зробила одна невинна подушка. Серце її Шпарко билося під масивною лівою груддю, і дихала вона дрібненькими порціями крізь рот. Щось тут було неправильне. Дуже сильно неправильне. Питання стояло, стане вона чи ні частиною цього, якщо залишатиметься тут. Здоровий глуст наказував їй іти геть, іти звідси, поки вона ще має можливість, і здоровий глуст був дуже сильним. Цікавість казала, залишся й за зерни, і вона виявилася сильнішою. Доді обережно завела голову за одвірок вітальні. І спершу подивилася праворуч, де був фальшивий камін, два вікна, які дивилися на Ель-стріт і небагато чогось іншого. Потім вона поглянула ліворуч, і раптом її голова припинила рухатись. Доді буквально застигла на місці, з виболошеними очима. Цей її застиглий погляд тривав не довше трьох секунд, але їй самій здалося, що це було набагато довше. І вона побачила все, до найменшої деталі. Її мозок зробив власний знімок того, що він бачить. Чіткий і ясний, як ті, що їх невдовзі буде тут знімати фотограф-криміналіст. Вона побачила на кавовому столику дві пляшки пива «Амстелл». Одна порожня, а друга напівповна, досі з комірцем піни всередині її горла. Вона побачила попільницю з написом «Чикаго-ленд» на її вигнутій поверхні. Вона побачила два недопалки сигарет без фільтра, розчавлених в центрі незнайомої білості попільнички. Хоча цей козирний не курив, не сигарету у всякому разі. Вона побачила маленьку пластмасову коробочку, яка була колись повна канцелярських кнопок, що лежать на боку між пивними пляшками і попільницею. Більшість тих кнопок, які козирний використовував, щоб чіпляти щось собі на кухонну інфодошку, лежали розсипаними по скляній поверхні кавового столика. Вона побачила, що кілька з них вляглися на розгорнутому журналі «Піпл», тому номері, де містилася історія Теда Бомонта, Джорджа Старка. Вона побачила містера і місіс Бомонт, які потискають руки над надгробком Старка, хоча звідси вони гляділися до гори ногами. Це була та історія, яка, за словами Фредеріка Клосона, Ніколи не мусила бути опублікованою, інакше б вона зробила його помірно багатою людиною. У цьому він помилився. Фактично схоже було на те, що він помилився в усьому. Вона побачила містера Козиря, який, втративши геть усяку козирність, сидів на одному зі своїх двох м'яких стільців. Сидів прив'язаний до нього, голий, а його одяг з плутаним клубком було закинуто під кавовий столик. Вона побачила криваву діру у нього в паху. Яйця залишилися на своєму місці. Пеніс було встромлено йому ж до рота. Місця там було достатньо, оскільки вбивця також вирізав у містера козиря язик. Той був пришпилений до стіни. Кнопка вігналася в його рожеве м'ясо так глибоко, що доді побачила тільки усміхнений серпик яскраво-жовтого кольору – верхівку кнопки. Її розум безжально сфотографував і це також. Кров, спливаючи під язиком по шпалерах, створювала хвилясті вієлові розпливи. Вбивця використав ще й іншу кнопку цього разу з яскраво-зеленою голівкою, щоб пришпилити другу шпальту статті з журналу «Піпл» до голих грудей колишнього козирного квартиранта. Їй не було видно обличчя Ліс Бомонт, його залило кров'ю клосона. Але вона побачила руку жінки, яка простягає пательню тістечок Брауні Бену, на його усміхнене роздивляння. Вона згадала, як, зокрема, і це фото також роздратувало Клосона. «Яка халтурна робота», – вигукнув тоді він. «Вона ненавидить куховарити, сама це казала в одному інтерв'ю невдовзі по тому, як Бомонд видав свій перший роман». Пальцем вмоченим у кров було написано понад вирізаним і пришпиленим кнопкою до стіни язиком такі слова. «Горобчики літають знову». «Ісусе Христе!» подумалося якомусь віддаленому куточку її мозку. Це ж просто не наче в якомусь з романів Джорджа Старка. Не наче щось таке, що зробив би Алекс Мешен. Позаду неї щось стиха гупнуло. Доді Ебергард скрикнула і різко обернулась. Мешен йшов на неї зі своєю жахливою бритвою. Її сталевий блискіт зараз запливала кров Фредеріка Клосона. Його обличчя було перекривленою маскою зі шрамів, усе, що лишила по собі Ноні Гріфітс наприкінці шляху Мешина, після того, як почекрижила його і пішла, та... Та нікого там, звісно, не було. Гойднулися і причинились двері, ото й усе, як вони інколи трапляються з дверима. «Чи справді так?» – запитав дальній куточок її мозку, тільки тепер ближче, підносячи вгору голос, збуджений страхом. Вони без жодних проблем стояли трішечки прочиненими, коли ти піднялася сходами. Не широко розчахнутими, але достатньо, щоб ти зрозуміла, що вони не зачинені. Тут її очі знову повернулися до пивних пляшок на кавовому столику. Одна порожня, одна напівповна, досі з кружальцем піни всередині її горла. Убивця ховався за дверима, коли вона увійшла. Якби вона повернула голову, майже напевне його б побачила» і зараз була б теж мертвою. Та поки вона стояла тут, загіпнотизована колоритними рештками Фредеріка козаря Клосона, він просто вийшов, прикривши за собою двері. Сила пішла з її ніг, і доді з якогось химерного кшталту грацією зісковзнула на коліна, схожа на дівчину готову прийняти причастя. Її розум гарячково перебігав по тій самій думці, наче білка в своєму тренувальному колесі. Ох, не варто було мені скрикувати. Він повернеться, ох, не варто було мені скрикувати. Він повернеться, ох, не варто було мені скрикувати. І тут вона його почула розмірені кроки його великих ніг по килому коридору. Пізніше доді переконалася, що це ті кляті Шульмани знову вімкнули свій програвач, і вона сприйняла за кроки рівномірне гупання басу. Але в ту мить вона була певна, що це Алексіс Мешен що він повертається, чоловік такий нарваний і такий смертоносний, що навіть власна смерть його не зупинить. Уперше в своєму житті Доді Ебергард зумліла. Очуняла вона менш ніж за три хвилини. Ноги її все ще не тримали, тож вона поповзла коротким коридором цієї квартири назад до дверей зі звисаючим на обличчя волоссям. Вона було подумала відчинити двері і визирнути, але не змогла себе змусити це зробити. Натомість вона крутнула ригель замка, засунула засув і заклацнула поліцай-блокартор у його сталеве підніжжя. Виконавши цю роботу, вона сиділа під дверима, захекана. Світ сіра і мла. Краєм свідомості вона розуміла, що замкнула себе тут з понівеченим трупом, але це не було аж так погано. Це було зовсім непогано, якщо розглянути альтернативи. Потроху помалу до неї поверталися сили, і доді спромоглася звестися на рівні. Вона прослизнула за ріг в кінці коридору, а потім у кухню, де стояв телефон. Вона намагалася тримати очі відвернутими від того, що залишилося від містера Козиря, хоча то була марна справа. Зняту власним розумом фотографію в усій її огидній виразності Доді бачитиме ще довго-довго. Вона зателефонувала до поліції, і коли вони прибули, не впускала їх, аж поки один з них не просунув під двері своє посвідчення. Як звуть вашу дружину? запитала вона копа, чия ламінована картка вказувала його як Чарльза Ф, тумі молодшого. Голос у неї звучав тонко і тремтів, абсолютно не схожий на її звичайний голос. Близькі друзі, якби вона їх мала, його б не впізнали. Стефані, мем, відповів голос з іншого боку дверей терпляче. Я можу подзвонити у ваш відділок і перевірити, щоб ви знали. Майже провищала вона. «Я знаю, що можете, місіс Ебергард», – відповів голос. «Але ви б швидше почувалися в безпеці, якби просто впустили нас, як ви гадаєте?» І оскільки вона досі вміла впізнавати голос копа так само легко, як вміла впізнавати запах зла, Доді відімкнула двері і впустила в квартиру Тумі з його партнером. Щойно вони війшли, Доді зробила те, чого ніколи не робила раніше. Вона зайшлася в істериці.